Vi är ute i Eten och det här är alltså Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz och vi är alltså tillbaka nu efter fem veckors frånvaro ungefär då jag har nöjt oss med att sända repriser och vi hade lite svårt för att komma ut i Eten nu igen precis klockan 14 som du har tänkt. Och anledningen till att vi har varit borta från sändning ett tag Det är helt enkelt på grund av att vår studiotekniker Georg Råkade ut för en olycka Och har legat på sjukhus Och han kommer kanske att berätta mer om det själv I sin egen sändning i Gällarhornet så småningom Vi fick också klara oss utan den inledande framfaren idag Men jag hoppas att det ska gå bra i alla fall Ni känner säkert till att Sverigedemokraterna ...fyllde 25 år om sisten... ...så Sverigedemokraternas radiosändningar... ...Radio SD har väl ...i princip lika länge. Jag kan ju passa på att säga också det att... ...det här programmet sänds första gången lördag den 6 april... ...mellan klockan 14 och 14.30... ...eller det börjar nu något efter klockan 14 förvisso. En första repris sänds söndagen den 7 april... ...klockan 9 på förmiddagen... ...och en andra repris torsdagen den 11 april... ...klockan 20.30. Ja, här i Radio SD så brukar vi ju eh, prata en del om eh, opinionsläget eh, för Sverigedemokraterna. Vi brukar prata om Sverigedemokraternas eh, arbete i riksdagen och eh, hur vi har synts till i media på sistone. Det är i alla fall det jag brukar fokusera på i mina sändningar. Eh, för att då lite snabbt kolla det senaste månadens opinionsläge så klarade vi 10% i genomsnitt under hela mars månad visat rekord i två mätningar och sen så gick vi tillbaka i några andra Men för tredje månaden är följd alltså, 10% i genomsnitt April månad har börjat med en enda mätning som har visat 9,2% från demoskop Det var en nedgång för övrigt Men alla mätningar kan inte gå upp, det var så alltså första gången på, på ett helt år Som vi backade totalt sett nu i mars månad vi har haft en stadig uppgång under en längre tid Något som har hänt i riksdagen på sistone det är ju bland annat det att vi har fått en del nya ledamöter Dels är det Anna Hagvall från Rättvik, det är Markus Wichel från Norrköping och det är Olle Larsson från Härjedalen Och alla tre har snabbt gjort debut i talarstolen i riksdagen Olle gick upp och talade när det debatterades landsbygdspolitik Marcus han har haft en interpretationsdebatt mot statsrådet Gunilla Karlsson bland annat. Och Anna Hagvall har debatterat i näringsutskottet och det har gått mycket bra för alla tre. Så att, eh, det känns på något sätt som att eh, alla 20 riksdagsledamöterna som sitter för Sverigedemokraterna eh, är nu inne på banan på allvar. Eh, jag själv tog en debatt i näringsutskottet för att eh, när Anna Hagvall precis hade tillträtt så skulle hon, hon skulle ju också ta plats i näringsutskottet. Men det är väldigt viktigt med det formella i riksdagen. Och innan hon formellt hade blivit invald i näringsutskottet. Så tog jag en av de debatterna. I och med att jag själv hade skrivit en motion som behandlades just då. Och det handlade då om det statliga ägandet. Statliga företagandet. Svenska staten äger ju ett antal aktiebolag. En del av dem till 100 procent, vissa av dem till en ganska hyggligt stor andel. Och det som jag fokuserade på i mitt anförande det var det att det behövs en nationell plan för det statliga ägandet som innehåller en målsättning om garanterad energiförsörjning, svenskt nyttjande och svenskt förädlande av svenska naturtillgångar. Svensk kontroll över vår infrastruktur och svensk produktion av ett brett utbud av försvarsmateriel med mera. Och även annat som kan vara av nationellt intresse och som innebär en garant för att det svenska samhället fungerar på ett bra sätt. Sverigedemokraterna är dock mycket positiva till marknadsekonomi och att en stor del av värdeskapandet i samhället sker i, i privata företag. Men det finns som sagt vissa... Samhällsfunktioner som är så pass viktiga och av så stort nationellt intresse att det är viktigt att staten har en stor kontroll över dessa. Och det var väl det som var själva huvudpoängen i mitt anförande. Och sen tog jag också replik på utskottsordföranden Mats Odell och hänvisade till de utförsäljningar som tidigare ägde rum när Mats Odell då var ansvarig minister. Bland annat så tog jag upp då OMX som ju var snubblande nära att hamna i händerna på någon av de islamistiska diktaturerna Dubai eller Katar Det var ju just med anledning av att Mats Odell talade i sitt anförande om hur viktigt det är med demokrati och marknadshushållning Och hur bra är det då, undrade jag Att man säljer en så pass viktig funktion som OMX ju är till, till ett land, en diktaturstat som sysslar med allt annat än just demokrati Och kanske inte riktigt med den typen av marknadshushållning som, som borgarna tycker man ska göra och jag frågade då om man numera tar hänsyn till de riskerna innan man gör nya utförsäljningar. Matsodells svar var dessvärre att det inte är en relevant fråga. Så att jag tyckte att det var ett ganska negativt svar från hans sida. Min följdfråga var också varför man inte kan styra eller ge direktiv till företagsledningarna när man ju trots allt är huvudägare i något som helst sammanhang. Utom just inför utförsäljningar. Och hela den här debatten för övrigt kan ses antingen på riksdagens hemsida. Ni kan hitta ledamöterna på riksdagens hemsida ganska enkelt och se vilka debatter vi har deltagit i. Då kan ni se Anna Hagvall, Ole Larsson och Marcus Wichel också som ju debuterade ganska nyligen. Ni kan också se den här debatten som jag just nämnde om det statliga utförsäljningen av statligt ägande. Det kan ni se om ni går in på Sverigedemokraternas hemsida, Sverigedemokraterna.se och går in på vår riksdagsblogg där. För att gå vidare, vi har uppmärksammat en del i media på sistone med anledning av att vi har fått rätt i Sundsvall i förvaltningsrätten. Och då är rubriken så här i dagbladet.se, flyktingstopp i Sundsvall. Nu stoppas flyktingmottagandet i Sundsvall. Sent förra hösten klubbades beslutet igenom i NAVI, att ta emot drygt 200 flyktingar. Sverigedemokraterna överklagade beslutet och har nu fått rätt i förvaltningsrätten. Och det var den 14 november förra året som nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration klubbade igenom beslutet att ta emot 180 till 220 flyktingar till Sundsvall. Sverigedemokraterna överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Sundsvall och nu har vi alltså fått rätt. Och Johnny Skalin som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall och även sitter i riksdagen för övrigt Han säger då så här att Med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren Är det ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andningspaus som är så välbehövlig Och han menar att kommunen alltid prioriterat en kostsam asylinvandring och han fortsätter då att, men att man inte låter folkvalda i fullmäktige fatta beslut har man desperat i 20 års tid valt att bryta mot lagen och det måste anses som häpnadsväckande, säger han alltså till dagbladet.se. Och han har också i samma tidning, nu idag den 6 april, också skrivit en insändare med rubriken, därför stoppar vi invandringen. Och han skriver då så här att, samhällets gemensamma ekonomiska resurser är och förblir begränsade. Och den anledningen är också eh, en av politikens absoluta huvuduppgifter att prioritera. För att kunna satsa resurser på ett område måste resurserna de facto tas antingen från ett eller flera andra områden alternativt från ökade intäktskällor. I det ekonomiska läge Sundsvalls kommun befinner sig i med ett skenande underskott i hundramiljownersklassen måste politiken med den nuvarande politiska inriktningen alltså antingen höja skatten eller ytterligare påtagligt skära ner välfärden. I det valet är samtliga övriga partier överens om att skatten inte ska höjas. Det står även klart att socialnämnden ska ta den stora smällen. Att alla övriga partier är så överens om att låta socialnämnden bära det tyngsta lasset för att finansiera kommunens utgiftsområden beror på att nedskärningarna i huvudsak drabbar de sjuka och de äldre, vilket är en väsentligt mindre grupp att uppröra än de arbetsföra och friska. Men det kan likväl knappast sägas vara ett snyggt sätt att försöka krypa sig ur en situation man har förlorat kontrollen över. Dessvärre är tillvägagångssättet inte unikt. Enligt kommunal försvann som helhet mellan 2001 och 2012 hela 31 000 platser i äldreboenden i Sverige och det är utan att denna resursförsvagning kompenserades genom en ökning i antalet hemtjänsttimmar. Lägger man till att Sundsvalls kommun sedan lång tid lider av en låg sysselsättningsgrad med över 8 400 inskrivna på arbetsförmedlingen Varav inte mindre än var femte är mellan 18 och 24 år och hela 23 procent är utrikesfödda, saknas knappast utmaningar. Adderar man det med det sociala priset av det utanförskap samtliga övriga riksdagspartier har skapat och relaterar till den stora invandringsmottagningen så får vi priset på den politik som har bedrivits de senaste decennierna i den här kommunen. Så skriver alltså Johnny Skalin i dagbladet.se Ja, det var ju påsk ganska nyligen och eh, det var inte bara långfredag för en dryg vecka sedan utan eh, samma dag, långfredagen alltså. Det var faktiskt också årsdagen, den 29 mars, årsdagen av Gustav III's bortgång, eh, Teaterkungen. Eh, och det högtidlighölls. jag bevittnade själv ett, en kransnedläggning vid Gustav III-statyn i Gamla stan här i Stockholm- det var framförallt folk från vårt ungdomsförbund som var där. Och sen så avslutades det hela med en gudstjänst i Redholmskyrkan Och det kändes väldigt patriotiskt, väldigt nationalistiskt. Och det är väl lite grann med de känslorna jag lämnar över till Georg för att sätta på första pausmelodin. Och det blir under Svea Banner. Håll till godo. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz. Eh, jag vet inte exakt hur väl musiken lät i radion. Det lät lite annorlunda här i studion. Och eh, det var ju så att vi hade svårt att komma ut i eten i tid den här gången. Och det berodde ju på det, den frånvaro vi har haft. Det, de var inte förberedda på att vi skulle eh, återsända från den här studion vid den här tidpunkten. Men förhoppningsvis så har det här löst sig till nästa vecka. Jag tänkte också passa på att nämna det att... Den 27 april så är det en så kallad familjedag med vårtal av Jimmy Åkesson här i Stockholm. Så att ni som befinner er i Stockholm den 27 april, ni är varmt välkomna förbi. Det finns information om det här på Sverigedemokraternas hemsida, sverigedemokraterna.se. Och jag kommer nog att återkomma med mer information om det här lite längre fram. Men som sagt, den 27 i fjärde, boka gärna in det, då är det vårtal. Med Jimmy Åkesson här i Stockholm. 27.4. Det är för övrigt också Engelbrechtsdagen, kan hända att det eh, kommer att nämnas det också. Men jag kan inte svara på hur, hur mycket fokus som kommer att ligga på det. Men ett vårtal i alla fall tycker jag är eh, ganska bra att... Eh, jag komma igång med nya året och efter alla den här årsmötesperioden som vi har haft och med tanke på att det också snart är kyrkoval. Det är kyrkoval i år i september månad. Ni som är medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt och jag hoppas att så många som möjligt av er naturligtvis röstar på Sverigedemokraterna som kandiderar för jag tror det är fjärde gången i ordningen. Någonting annat som har varit intressant i media för inte så länge sedan det är det att Sverigedemokraterna nu lockar företagare. Eh, Sverigedemokraterna vinner stöd hos svenska företagare och får fler sympatier än både centen och Miljöpartiet. Det visar en ny opinionsundersökning som Dagens Industri har låtit göra. Och det fanns att läsa just på Dagens Industris hemsida di.se. Och frågan löd alltså vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken? Och då svarade 5,5 procent Sverigedemokraterna. Det låter inte så mycket med tanke på vilka opinionssiffror vi har. Men om man tittar på vilket stöd vi tidigare haft bland just företagare. Så konstaterar vi att på ett och ett halvt år har vi alltså gått upp från 0,9 procent. Det vill säga nästan ingenting alls till 5,5. Ganska betydande siffra. Och näringslivets stöd till SD är ju, som jag sa, fortfarande lägre än i väljarkåren som helhet. Men att vi vinner mark i en väljargrupp där vi tidigare har ratats helt, det är ytterligare ett framsteg för partiet. Eh, klassiska företagarpartier som Kristdemokraterna och Centern, som ju har företagarfrågor som sin profilfråga, de får mindre stöd än Sverigedemokraterna. Överlägset störst är naturligtvis Moderaterna fortfarande, men de backar ändå med sju procentenheter- Får 64,4 procent Socialdemokraterna De hamnar på 10,3 Men Sverigedemokraterna är alltså Fjärde störst på 5,5 procent bland, bland företagare Då är det alltså företagsledare Och egna företagare Sverigedemokraterna gick ju till val På just invandringspolitik Kriminalpolitik Och så hade vi även äldrefrågor och vi har också försökt driva och bredda vår politik en hel del under tidens gång. Som vi suttit i riksdagen. vi har för övrigt också uppmärksammat att för ett par veckor sedan så var det så att media konstaterade att pensionärer i åldersgruppen 70 plus, det är den grupp som ökar mest när det gäller ärenden hos kronofogdemyndigheten. Och lika så ökar även åldersgruppen 50-69 år. Inte lika mycket, men trenden är i alla fall att Sveriges pensionärer och äldre får det allt sämre. En kontrast till detta kan sägas vara att grupper upp till 49 år minskar i antal ärenden hos kronofogden. Jag skrev en kortare artikel om det på vår blogg som man kan läsa om man går in på sverigedemokraterna.se och klickar på just bloggen. Och det framgår då också att sammantaget så visade Kronofogdemyndighetens undersökning att äldre får det sämre medan yngre får det bättre. Och det är naturligtvis positivt att yngre får en förbättrad ekonomi men varför blir det en sån skillnad just för de äldre? Och svaret är det att den borgerliga alliansen ser dem i viss mån som en icke-arbetande börda. De bidrar ju inte till samhället i någon betydande grad enligt deras uppfattning och kostar pengar. Och man menar ju då att i Sverige så ska alla jobba, det är den här arbetslinjen. Och är och för sig, jag håller med om att alla ska jobba. Men om man tittar på hur utvecklingen har varit de senaste åren. 2005 så betalade staten ut nära 200 miljarder kronor i ålderspension och pensionsersättningar. Men 2011 så var motsvarande siffra 250 miljarder. Det ser ut som en ökning då med 25% men eh, samtidigt så har ju antalet pensionärer ökat också från eh, knappt 1,7 miljoner till 1,96 miljoner. Alltså ökat med 16% och den inflation som har varit på 11% under samma period innebär ju då att, eh, att pensionärer har fått realt sämre totalt sett. Och det här har alltså skett samtidigt som vi har fortsatt med rekordhög massinvandring. Och ni kanske också såg ett tv-program uppdrag uppdraggranskning om Migrationsverket och det fruktansvärda slöseri som, som sker där. Där man betalar tiotusentals kronor per, per månad för mycket små utrymmen för de flyktingar som kommer till Sverige- och eh, Migrationsverket, eh, de har tyvärr inget annat val än att låta alla komma hit därför att det har beslutats av Sveriges riksdag. Dock med demokratisk opposition på sistone, lyckligtvis. Eh, något annat som har upprört och som har synts en hel del i media på sistone, det är ju det att eh, från och med den första juli i år så kommer alla människor som vistas i Sverige utan tillstånd att ges rätt till skattesubventionerad vård. Förslaget är omfattande och gäller såväl vanlig sjukvård som tandvård. Sverigedemokraterna är ensamt om att motsätta sig det här lagförslaget och det gör vi av flera skäl. Det handlar om rättvisa skäl, det handlar också om höga kostnader, praktiska svårigheter och principiella ställningstaganden om hur man upprätthåller en reglerad invandring det uppskattas att mellan 10 000 och 35 000 människor idag vistas i Sverige utan tillstånd. Och hur många det egentligen handlar om kan ingen svara på, men att gruppen ökar tycks de flesta vara överens om. Och lagförslaget ger heller inget svar på frågan om hur man ska begränsa den subventionerade vården till de personer som har trotsat avvisningsbesluten. Hur ska vårdpersonalen kunna veta vem som vistas i Sverige utan tillstånd, vem som är turist och vem som bott här i flera år men som inte kan motstå frestelsen att betala lägre patientavgift? Det är nämligen så att enligt regeringens förslag så ska priset för alla typer av vård, inklusive tandvård, endast vara 50 kronor per besök och per recept. Det kan jämföras med människor som vistas lagligt i Sverige som kan tvingas betala 3300 kronor per år för samma vård. eftersom Och, och då har det inte kostnaderna för tandläkarbesöken räknas med heller. Så det blir... Ganska så absurt att vi ska belöna personer som vistas i Sverige illegalt med betydligt lägre vårdkostnader än vad som gäller för skattebetalare och lågt betalda pensionärer och alla andra laglydiga människor. Det bygger in en uppenbar orättvisa i systemet. Och det här är någonting som vi har uppmärksammat på sistone och det kommer att uppmärksammas mer och mer ju närmare den första juli vi kommer. Det har även varit så i vissa regioner och landsting att... Personal på sjukhus har valt att, att ge vård och mediciner till betydligt lägre kostnader Till de som kommer att påstå sig vara papperslösa som det också heter Men vad vi pratar om är alltså de som befinner sig i Sverige illegalt Trots att de inte har rätt att göra det På sajten avpixlat.info finns också en artikel med rubriken Pensionärer får betala åtta gånger mer för vården än illegala Eh, och eh, det är ju just med anledning av att vår eh, ledamot i socialutskottet Per Ramhorn har uppmärksammat det Och eh, Sverigedemokraterna kommer att uppmärksamma det gång på gång på gång framöver Åtminstone fram till valet och förmodligen även därefter Ja, den här sändningen börjar lida mot sitt slut Vi började ju lite sent just med anledning av att det var lite tekniska problem i början Men... Eh, vi får dra ett streck här vid halv i alla fall och som vanligt så avslutar vi med lite musik. Vi lyssnar till Blåsiffans väg och jag hoppas ni lyssnar på oss igen nästa vecka då ska nog alla tekniska problem vara över. Ha det så bra, hej då! I sin trakt och jag har gått er avsiktligt och lätt att följa varje steg. Men jag kräver av för jag är inte fri. Kopp i den lilla blomman som ensam står och lyser vars tråda ner i marken är tusen år och mer. Där syns en liten simma, där gräset vill trampa. Där Det är en stig som jag ser Jag vill gav er väg så bred Och följer stigen fransa led Ja, jag vill gav, för jag är inte feg Jag valde blåstiffans väg Som nästan ingen gått förut Och jag följer den till stigen av ett slut Ja, jag tar blåstiffans väg Som storm på regn slut ja, jag tog den när min sida har i slut men du din lilla fegit som alltid går och gnäller men ändå följer vägen som är jämn och släp och rak titta i en spegel och fråga vem som står där är det verkligen en minkryck som inte står för sin sak Nej du och jag Har ett val Fortsätt att du för eller vika. av nu gör som jag Och vägar ha en slag Nu väljer blåstiffans väg Som nästan ingen gått förut Och du följer den Till stigen tagit ja, väg, och och slut Ja du tar blåstiffans väg om storm och regn Och uppförslut. Jag Ja du den när vi stiger. Många vägar Många stigar I våra sinnen Vägar breda stigar Skala stig Hos varje man Och varje dag vi gör Vi vänder fortfarande I våra städer Ett svårt beslut Tänk efter ut Vi väljer blå Stiffans väg De nästan och, och vi följer den till stigen, sa vi stöt Ja, vi tar blås i och storm och regn och upp och Ja, vi tar den när vi tvivel mot att stöd. Vi väljer blåsiffans väg Och nästan ingen gått förut Och vi följer den till stigen från visslut Ja, vi tar blåsiffans väg Och storm och regn och uppförslut Ja, vi tar den när vi tvivel mot Blå, sluta Blåsiffans väg Blåsiffans väg Här i Stockholm R Radio och vi pratar lite grann med de som gör våra olika program här på våra tre kanaler. Eh, här har vi Freddy, du gör eh, program för Antavara. Just det. Eh, Radio FM International till, till Dans Akademi Antavara Bolivia. Och vi sänder 19 timmar i veckan. Och vi är åtta personer som jobbar i FM International. Och vad handlar programmet om? Jo, det handlar alltså om eh, mest musik, musik, latinamerikanska musik. Och nyheter, lokalnyheter, information till samhället, information, förändringsinformation. Eh, vi har också öppet mikrofon för att eh, lyssnare kan komma direkt till